Iratxe zortzabal preso inundarra Parisen epaituko dute ostirala hontan. Aurretik urtarri janen amazazpian haren kontrako agindu bat aztertu zuten Espainiako zitegin nazionalak egindako eskaira baten ondorioz. eta Pariseko epaiak dokumentazio zabalagoa eskatu zion Madri Igi. Erabakia aurretik aztertzeko. Ostiraleko epaik eta bimia eta zazpian kapretonen guardia zibil baten kasoarekin zerikusia du eta iratxe eri elkartasuna eta sustengoa dira Zeko, irungo kalera dinamikak autobusa antolatu du. Juan Mari, kalera dinamikako kidea. Eta hor dune, bueno, pues, pesatu dugu irundik, bueno, eskera kalera dinamikatik, ba, autobuz bat antolatzea, eta, bueno, lagunak eta e, joatea, e, bueno, pixko bat, iratzeri, pues, baduzat, a, ikartasuna dira zego, eta dertanea otegoa, e duten ehune Bestalde gogoratu bimila masa aspiko ireian Frantziako Zufranntzilen espetxean dagoen zorzabali Es protokoloa aplikatu diotela. Bimila batean presoak egindako tortura salaketak sin ote diren kattzeko.